As-shaytan rajim, bismillah rrahman rrahim Inna alhamdulillahi n'a ahmaduhu, n'asta'iluhu, n'asta'kfiruhu Wa n'a'udu billahi ta'ala min shurur anfusina wa min s'i'at a'amalina Ma yahdihi allahu falamudillahu wa ma yudlilahu falahadhi lahu As-shadu an la ilaha illa Allah wahdahu la shariqa lahu Wa as-shadu an muhammadan abduhu wa rasooluhu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 Të gjitha qofshimi më të mirën dhe gjëtriju në pengamberve Muhamedin sallallahu arihu sallem Bi shok të ti vesnik, bi faminë të ti të ndërshme, mi bashkëshor të ti të, të pastra Dhe në bi gjithë muslimanë të të cilët e ndjekë rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e gjikimit Pa hum burko me ndo një parathanje dhe parahyrje të ligjeratës Me njëherë kalojmë në vazhdimen e ligjeratës nga se jemi me një pengamber të madhë të Allahu Gjellu Vahala dhe mësime dhe udhëzime të cilat djetarët i kanë shkoqitur nga jeta e ti janë voluminose janë shumë të mdoja dhe dëshira për ti përmend një grumbull të madhë të tyre të në banë që ta përshpejtojna ligeratën Andaj neve e cekën pa nëse me hyën në ligeratën dhe je qkrim në Ibrahimit Alehi Salatu e Selam se të kype nga mber dhe të ndalemi pak ma gjatë Dhe ndalëm i pak ma gjatë duke u ndalë me disa trajti, me të ti, me disa fjalë të ti Nga sa Allahu Gjellëvale ka bo të veçant, e ka bo mik të ti, e ka bo të dashur të ti Në legjeratën e kaluar, thamë sa Allahu Gjellëvale kishtë e udzu Ibrahimin Alei Salatu Selam Qishë në moshën e veçelis, pra si ri ka qenë i udzuar Andaj edhe populli ti e ka trajtuar si fete, një djal i ri një djall i ri i cili po na polemizon dhe po na shtyn në siklet dhe po na provokon besimin tonë, andaj Allahu jë lavala ka bërë se kaqë i ri. Dhe përmendëm se debati i parë dhe sfida par e parë në jetën e tij ka qenë me prindin e tij, me babën e tij dhe përmendëm se se si Allahu e ka shkoqit bisedën bab djall, por Ibrahimi dhe baba i tij ku dietar të kan thonë se nuk ka mundësi me folën më mirë nuk ka mundësi me folën më mirë duke argumentu me fjallën Allahu Gjellu Vala u edhkur fil kitab i Ibrahim përmende Ibrahimin djetarë gardanë pra përmende a ka më mirë se qështu a mundit mu kanë më mirë se qështu s'ka mundësi mu kanë më mirë se qështu dhe nuk ka mundësi dikush mu bo më i but se kaqë në gjitha ta e patë për fundimin e bisedës mes Ibrahimi dhe babës të ti sot dëndalemi me tri biseda me tri biseda të Ibrahimi të Alehi Salatu e Selam Ibrahimi Alehi Salatu e Selam ka linë në Bebil të cilët e njofin në histori të krishtarë dhe jehudve si Babilion në qëteti Lash, ku muslimant kanë histori ati Kalin në Bebil, pas taj ka pos disa emigrime dhe ka kalu prej vendit në vend, ka shku në Harran, ku është të pjesë e Turqijës, pas taj ka kalu edhe në Egypt, pas taj ka kalu edhe në Meke, ekshumerat dhe në Palestin, ka shëti disa shëtitje, alejë salatu, selam, disa prej qefit, disa prej zorit, ekshumerat. Sot të ndalemi me tri, me tri qëndrime, tri biseda, duke dash me në gjërë mësimin nga këto biseda. E para... Qish i ka debatu dhe qish i ka diskutu ata të sëti ka nadhuru e i jetë dhe si ka debatu më ata që ka nadhuru puta, i idhuj e në mesin e tëre ka qenë edhe baba i vetë dhe si e ka debatu e një mbretta sa i kohë e cili në tefsirë ka arës është në mrud, ka qenë me këtë emër në mrud, një njëri i cili kanë thanë, disa prej djetarë që që ka thanë mu gjehi, di binu gjebër një anë i prej nëzansave të mdoj të sahabeve ka than dunjojën e ka zotru e katër veta dunjojën, komplet dunjojën di musliman edhe di qafira prej musliman vështë Suleimani edhe dhulkarnejni dhe prej qafire vështë njoni prej tërë këj e nëmrud dhe për një tjetër për një firahan tjetër i cili e ka zotru dunjojën në kuptimin s'ka pas dikush që i ka dalë pi kontrole krejt dunjojën e ka pas në, në dorë dhe kjo ka shkaktuar probleme të mëdha. Prandaj do të ndalemi me bisedën e adhurozëve të tijve, me bisedën e adhurozëve të idhujve dhe me bisedën me kë të mbrojtë. Edhe autor kanë shkruar edhe libra se si debatohet në mbrojtjen e Allahut. Si debatohet dhe si diskutohet duke e ndjek Ibrahimin për ta mbrojtë Zotin tonxhelu ala. Ska mundësi njëriju që ishdojnë a i me mbrojtë Allahun, po që ishdojnë Allahun me mbrojtë vetë vetën e tina, e duke në mësuneve në përmjet libërit të ti. Para se me ka luktu, përmenjë me një hadith që e kam përmenjë në djetarët, të se ne kanë gjerim më në Bukhariju, nga pengamberi sallallahu aleyhi vësallem, dhe me këtë hadith e përfundojna që është qënë me babën e ti, Ka thamë për nga meri sallallahu aleyhi sallam Jelka Ibrahimu e baha Azara Jo me l'kijame Ka thamë për nga meri sallallahu aleyhi sallam Ibrahimi do të takoje babën e ti Azarin në, në ditën e gjikimit Wa alavejhi Azara Kataratun vë kabara Dhe nëftyrën e Azirit babës të ti Do të ketë katran Do të ketë pluhur Pro do të jetë i pluhurosur dhe i bom Katran i zi Për shakë Mohimit dhe mëzbesimit të sënja ka bëhë allahu gjellu ala Fe e kullu lehu Ibrahimo e i thot Ibrahimi e lem e kull leke la ta asini i thot Ibrahimi atë këmë thanë o bab mësë më, më këndërsto muë dhe djetarë kanë thanë nëse e mani menë më nirën e të folurit Ibrahimi në këtë botë me dhemëshuri, me emocion, me butësi Atje pak ka ndryshu se si të ata pak me e shpejt Ska shumë kota shme bo më abet se qështja me hinë gjenëm mës me hije Edhe kure shefa shtu katran dhe zith ato bab Atë kumë thonë, kina bo më abet për këtë meselëna Të kumë thonë mës me më kundërshtu Edhe pse në dunjoj pa thonë pak më but Dunjoj pa thonë pak më but Po atje ska atash më vakt për butësi Se njëri u kur është në, në krizë me mejt apo mës me mejt, s'ka shumë ma betë mi thonë botë dikujna, atë kumë thonë mës me, shikone, kanë ndryshu e trajtimin, fejekullu lehu e buhu e i thotë baba i ti, fe lijohu me le asikë, sot nuk të këndrështoj, sot nuk të këndrështoj, e ta shvonë është, ta shë o shvonë, fejekullu Ibrahim, e i thotë Ibrahimi a.s. ja rabbi, o baba jemë, Dhe këtu kanë bërmendje e tartë se në atyra Ibrahimi të kanë ndryshue. A Ibrahim, a i butin, këtë dënja i buti atje, i dhem shuri e waha, i cili ka po shumë ufë, ahë, oh, ka po sikletë të madhë për njerëzi. Nuk kanë ndryshu, shikoni dhe atje me ndonë se ka do një përbirim atje, me me mujtë me shpëtu e babu në vetë. Kale ja rabbi, thët, o zotë jemë, inneke wa atteni, ella tukhzini jo me ju bëthunë. Pa o Zotë më kim premtue në këtë botë, mësme më nënçmue ditën në e rinxaljes. Wa ej ju khizjin, e khzamin e bil e bad, e a ka ma nënçmim për muë, se këtë babën tem me po largë. A ka ma nënçmim për muë, se mësme pas babën afer, mësme pas babën afer. Feja kullu Allahu, e i thëtë Allahu gjellu ala, inni harramtu aljannata 'ala alkafirin ona kumbo haram e kum ndalu decit pa polemik pa diskutim xhennetin ja kumbo haram jo besimtarve dhe kjo ka thon dietart se Allahu xhe lavala nuk e ndryshon ligjin e tina andaj dut mkuidesi secili për vetveten e tina edhe Ibrahimin me pas bab as tekot edhe nuk ka më të malë Allahu mësë shumë të edo Ibrahimin Allahu thot unë e këmbo haram mishti qafirat gjennet pasta i thot thumë me ju kalë thot për nga meri sallallahu aleyhi sallam e pasta i thuhet dhe darë në thonë Allahu i thot dhe sa të rësbetimi i thunë me lachet ju kalë uja Ibrahim i thuhet o Ibrahim ma tahte rizlejk shiko shakinë në komë të tua shiko shkakinë në komë të tua faqinziro فاذا huwa bi zaykh multatahin dhe shikon Ibrahimin te posht dhe sheh nje hijen plot me gjak nje hijen plot me gjak ka thonim nu hajar al-salan komentuesi moi madhi haditheve te buhariut ka thon Allahu e ka shndruar babon e Ibrahimit ne formen e shpirtit se ka pas e ka, ka shndruar ne hijen Ka thonë shikoj e babën ta në realitet. Shikoj e babën ta në realitet. Feju këthubi kawaimi hi feju lë kavinar e kapët në këtë formën e hienës dhe hidhët në zjarë. Disa prej transmituzve kanë thanë dhe shpiguzve, kjo është koha kur Ibrahimi a.s. ar distancojt prej babës të ti. Kjo është koha ku distancojtë prej babës së ti Kjo sa ka të baje me babën e tina Dhe përse kjo mesele ka dhe shumë detaje Ne even a interesonëve të marjoçka E ka shkocit Allahu gjelle fi ula Pastaj ka lan në një debat tjetër E cili debat argumenton edhe ende ma fuqi edhe mafuqiq logjike, darazional edhe të diskutimit edhe polemikës nga ana Ibrahim e Ibrahimit alayhisalatu sallam. Dhe kanë dhënë disa predijë të ardhur. Çdo debat i Ibrahimit argumenton se e ka ditur urtësinë me kënd çush me të biseduë. Çi si foli me Babën, çi shfoli me Prindin, çi shfoli me popullin, çi shfoli me adhurostë e yjeve, çi shfoli me adhurostë e idhujve, çi shfoli me mbretin, me sicelin ka dispozitë të veçantë. Së mund është me folë, me krejtë balabar. Dushë me definuë, me, me kanë jetu folë, pas ta e ndërtonë polemikën bëjata. Ndaj kanë dhe në djetartë se dalën diskutimi dhe e ka shikue sa është i me qëmë këndërstari, që ashtu i ka folë. Kërë ka kaluë, Allah, u gjellëvalë, kërë në e ka shkoqit debatin me adhërust e idhujve, Ibrahimi a.s. karon nivelin e tëre. Në kuptimin që hajtë se kjo këto ajet që do të, të citoj janë polemik të njerëzve dhe disa njerëz kanë thënë Ibrahimin alayhis salam ka qejnë para se me e boku të polemik, s'ka thënë besimtar, ha shalillah. Allahu naroi Allahu Ibrahimin kurr nuk e ka bë mushrik, kur s'ka thënë i dhyjtar, i cili ka baur tak Allahu jalla wala. Fadallahu jalla wala wa kethalik nuri Ibrahim malakut as-samawat wal ard w liyakun min al muqinin. Kështu ja kemi të regu e Ibrahimit fuqin tonë në qijel dhe tokë. Ja kemi të regu, ja kemi shfaq Ibrahimit fuqin tonë në qijel dhe tokë. Uali e kunë e minel muqinin dhe që tjetë prej atyre që kanë bindje e të dashofë mi bindje në debatë. Qysh ba debati me bindje? Dhe qysh e ka ba debatin me bindje dhe duke zbrit nivelin e tëre. Dhe zbrit janë nivellit kundërstarit për ta Partia komunikoi mesazhin nuk është se ti të ka hub bindja. Po thjesht ai s'marr rështi dushmës brit në nivelet e tina. Thot Allahu i gjelluala, ai e kemi bë për të bindur ve ka ardë në koment. Allahu po thot Ibrahim i ka qen i bindur para se më na kallzuat çiket mesën as ka dikush mund të më menu. Ha, Ibrahimi këtu ndoshta pas ka rrit pak. Jo as pak. Allahu qal menal muqinin, i bindur ka qen. Ku i bindur? zotin e vetë mirë po debati është villu nivellin e poplit felemma gjenne alejhi lejlu kur ardh nata ra e keukeba kur mbuloj nata gjenne ra e keukeba e pa një ill thëtë imë nukë këthiri ra e zahra e ka pa venusin a vërditëm kale hadhe rabbi Tha, kjo është zotë i em E për të më zdishu se kër ka thonë kjo është zotë i em Se Ibrahimit i ka livrit zemra Apo ka dishu e Allah u në paraprin i tha Ska problem me muve Kënë regull është është me i bindur Ja kemi kalzu fëqin ton është pengamber besimtar i fëqishëm A tëre kjo debat Debati ka kjetër mesele Kjetër agend Do me mri Ibrahimit i kënë tjetër Kur erdhë në ata E pa po një ill dhe tha Kjo është zotë i abë Falemma efele kale La u hibbul e filin E kur u gjduk Dhe u zbeh dhe hiki Kjo il Ta unë si duk të qka hikin Pas ta i kështu me hanën Thala u gjellu ala Falemma ra el kamera baziga Kale hadhe rabbi Kure pa hanën të ndryqush Me duke shkëlqi baziga Me plët ndryqim Ta që qëki kona zotë i abë Felemma e fele, kur u zhduk hana, ona largohet, kale, le illem jehdini rabbi, le e kunenne, midel qavmit dhalin, tha, si mës të mëdhzoj, si mës të mëdhzoj e zot i em, ka më qenë prej të humburve, felemma ra e shems, e kur e pa djelin, është edhe majmadh, jetarë kanë dhanë, ka kalu prej, prej mëtë voglit ill, pas të i ka kalu në hanë, pas të i ndil, për të i tragu se, Ë madh dhe e vogël kjo s'prish punë. Ket janë ballavant për Zotin tan Xhelle, Xhelle Wala. Kur e pa diellin dha, "Hadha Rabbi." Çi qona sot ja. Pastaj tha, "Hadha akbar" (kjo qana më i madh). "Çi koka më i madh?" Direktor kanë thënë Ibrahim Ali Salatun selam, "Edhe ti keshi më i madh." Kjo edhe ti, ajë edhe ti është më i madh. Sigur më dhanë dikujt, dielli është më i madh se uji. Ket e di. Klasën e parë mësoj dysa meselë të tilla mirë po çka ka dashur më kallësu se shikoj far niveli keni rrah shkoni far niveli keni rrah kur e pa po dielli tha kjo është më i madh fa lamma afalat kur u shdokë dhe dielli u largua qal ya qaumi fa o popull jam dhe atar ka thon këtu te dielli kur i tha o popull jam argumentoj se këtë çkët mohabet e kanë për juve Këtë këtë bisethe kam për juve, jo për muve, unë e këtë në regullë jam me bingët e mija. Inni beri umim ma të shrikun. Unë jam i distancuar nga ajo, qëka ju i bani ortak. Allahu gjellë gjelalu, inni vëgjehtu vëgjhia lillë dhi, fatara sëmavati wal arda, hanifën, wa ma ana min al mushrikim, wa hajjjahu qawmohu tha unë jam i distantum nga ajo që ka ju a dhuroni si jam mushrik, jam i pastor e ku më këthiftiren nga a i cili i ka kryu qijet dhe tokën kjo është debati par kjo është debati i par, thët ibnë këthiri Allah e më shiroft vë dhahir enne meuhidhate hu hëdhihi filke wakibi li ehli harram kjo bised, Allahu e din më smirti, nuk po dojmë me him polemika ku ka ndodhë, me më me sigurta, me aferta është e ka ndodhë në Harran, në këtë pjesë të Shami, të cilë është të pjesë e Turqijës. Pra, ki millet ka dhru idhëj. Do të rëmbullaksojmë qëka ju ka thanë. Ato ka në dhru, dikush e ka dhru aferditën, dikush tjerat yje, dikush Siriusin, dikush Hanën, dikush Dielin, varës i shësa e kanë po. Dhe Ibrahimi are i Salatës e Seram e ka po se me këto është problem i madh ti më thon hajdi ka Allahu direkt. Smorim bashata. Nuk e kuptojnë kët kët gjuhë të madhe. Hajdi ka Allah, ka Allahu xhelalu ala. Mirë, po çka ka shku, ka shku gradualisht, hap pas hapi. Dhe ajo hapi i parë që ka bë, ka thon shkojm në iftirad, n'sopozim. Ka thon çiki kanë zoti janë. Për ta kuptuar se Ibrahimit ç'së ka thon kët fjalë Djetarët kanë thanë E ka thanë Hikejetën Antauli L'Hasmë E ka thanë duke E thanë vjallën e kundërshtarit Pra kështu A po thuni Ju do po thuni pjese poplit Që që kjo është Zotit Ju tjertë po thoni Hana Ju që të tjertë po thoni Dili Hale e provojnë E provojnë E qesë në më më pro Si tjetë Zot Po ju vi mas Po sa është Zot e këshirëmi Sa është zot kenam e shikua. Ne vjen atë çik illi par. Kur është largu ka thon ç'shbia votash, komë Zoti diëtor ka thon ka dashmë ju kallzu, se Zoti smuret me ik. Duk muret me ik, se ikja është nevojë. Ikja është nevojë. Pra, masi aj po ndri... sado pse ikja na dreu, se kan dreçu me të madh e kan thon gjatë ky dreçim vetë Zot është kjo. Ka thon masi aj po ik, felem ma qefl, qeflesh muzbe. Me hik me të zbehme Ka thënë, mas i hiki Ka na i dopt Mas i smujti me ndryquë vazhdimisht, vazhdimisht A i ko ka i dopt Unë e smuj madhër u këta Sune jam duke fol tash për një mat madhë I cili drita e ti nuk nalët Fuqia e ti nuk ka të abstenume Me thonë, dërqë të më allahë Smuj më në tonë me kryuë Ha asha, allahë është Inna allahë ala kulli shej in qadir Allahë nuk nje hudu dhe Dërqë të mëj më në tonë sm Ska për Allah në kështu E Ibrahimi dështi me u kalëgju poplit të ti Që të shkapi adhëroni Dërë që të e paska Më në tonë së pëmuj kam E une nuk du me adhëru ataj cili e ndalë dërëqimit Le e ket Ara kjo Shkonë të Hana Pak ma e madhe Kure pa Hanën Hana disa qastë i ka Disa orë Dhe largohet Kuru larguhu tha Edhe kjo iki E une nuk i du ato shka iki Une nuk i du Ata çha ikin. A e kritëm edhe me hënën. Ardiolli. Er tha çfarë çkiko ka më i madh? Ka zbrit nivel. Edhe zor kanë thënë se neve kur dëshirojmë, me thirrën Islamin dikan, me udhëzudi kan, me rregulludi kan, me përmirësuudi kan, me ja mea ja nxjeros xhendjen prej të keqës të mirë. Nuk mundosh ti ç'i dush ti. So Ibrahim i alay salatu selam kamu i më thonë a di çka? Ke tini Total gabum, kini të vju komplet, unë jam të mamë, që në ju punë e juve, këtë ka mujtë me bo, po si shboj Ibrahimi, si shkon Ibrahimi, po i shkon t'i kush tjetër, qështë jenë anap, adaj përmukon Ibrahimi, ale i salatu e selam, ka bo sabër, me nivele, me adhuru, qështë dhe të të shofë me te, te kë popli tjetër, i bëbilit, edhe mështë qënë dhe të të shofë me, si sa ka bo sabër me mbrajtim, qëfar nivele ka ra të bo Moabed me një mbret i cili ka qeni pari i, at, i, i, i, i, andorije, i pari i kitë perandorijës ati pari i pari për i tëre ka pas qatë si logike, para me ndoti qëfar poble ka pas i pari për i tëre a kanë me atë logikë ma tull qa ka mundësi, ju e kishë në nëshmuvet vetën si të ditë me folën e s'kam nevoj ma shumë me vazhdu me getë Nivell të bisejtës, mirë po Ibrahimi, ale i salatës e vazë, ale i salatës e më ka posë gajle me i thirë njësë rrugë të laotë. Ka dhëmë që dhjëllik pak maj madhë, adha rabbi, adha ekvar, kana maj madhë. Kur është largu dhjëllik, që a ju ka thamë, kaleja ka umi, o populli jam. Njëna iki, tjetra iki, kretë po ikin, e zoti nuk hikë, s'ka mundë si zoti me hikë se ikja është dopsi. Ikja është nevoj Kër njeri ju ka nevoj me ikë dhe me pushuhe qa, qa është kjo? Kjo është nevoj E Allahu u gjenë lëvala nuk apstenon Allahu la ilaha illa hu El haju el qajjum La te khudhu hu Sene, sine, wala na um Allahu është ai cili nuk ka të adhuruar Në me mërit përveçti I gjall, i përjetëshëm Me ata jeton shdë kush Dhe ata nuk e kap askotja as gjumi, që e ka përmend kotjër, që e ka që i duhet, djetarë kërë e kanë komentu, kjo është ajeti majma dhe ajeti lë kërsi, veç njëherë, e bo, edhe, bjekret, e allohu një kotje shkonqili, një kotje këtu haus bëhët, mirë pa allohu, as një kotje se kapë, për çka, se është, la ilaha illahu, veç a i meriton muadhurue, e Ibrahimi a.s.m., Nuk, i, nuk ja përmejnë në këto sifate Allah, tiq Tha po që që të është ka pjadurën në ju Do me thonë, logikisht, natyrisht me arsijet që ndosh që gjithë të më konë zoti të më konë në këto sifate që ka i ka o zoti jem e këto si pas kanë kaleja ka umi, o populli jemë Unë jam i distancun për asaj që ka ju i banishirë ka Allahu Gjellu ala. Se së meritojnë këto, ndashkoftë, kjo majhe madhe, kjo majhe vogël, kërejtë janë kërjesat Allahu Gjellu ala. Tha, unë jam drejtu e ka Allahu Tebare, kjo e Teala, meftyrën time, dhe që shi ka thamë, fatirë asemalat. Jam drejtu ka a i cili, shiko, Hana është në gjilë, të qili parë, djili është të qili parë, ijetë janë të qili parë, kitë këto janë të pala, të shtresa e pare qilë. Kuri ka këthika zoti i verë që ju ka thamë, thon, ka thonë zoti jam, nuk është veç, zoti që, që i qitinu ishka, une ju, polimizova dhe rritash. Zoti jam është që, ti, që, kriesave, që ti qil, të kriesa, që të qilit, e të ati tjetërit, e të ati tjetërit, se ma watë, qijet e shumëta, shtatë qijet, që, që ata janë të adhruë. Qa me ndoni ju? Ual ardë dhe tokës, hanife, hanife, dhe jam i shmangur nga likësia e shirkut i drejtum në adhurimin Allahu Gjellwala wa ma anamin al mushrikin dhe une nuk jam nga i dhitarët kjo është polemika me popullin harran me popullin harran në këtë bisejt ka dhe shumë mësime të shumë ta nuk kena mund si mundallë ma shumë ka libra të veçanta el mujedele u el munadarat Polemikat, debatët e Ibrahimit Në thirië ndrejzotit Allah, Allahu të bareke Andaj kush dëshiran me shtue Prej informacioneve dhe një hurive Duhit një u këthije livrave të ulemave Allahu na e të regonë Ndhe një një njarje tjetër Redh Ibrahimit a.s. Dhe jo është polemika me Popullin e Bebilit Dhe Irakut Këte ka në dhuru idhut E gdhejnë dhur prej, prej gurit Tëtë Allahu gjellë vë ala i dhe kala li ebihi ve qaumihi ma hadihi të temathil përkujtoja kërë ju tha Ibrahimi i shka thonë idhë përkujtoja djetarë ka thonë idhë është koqitje vesh që këtë rasë përkujtoja su shumë interesantështë që këtë rasë që ka për të përmendwi që shka thonë Allah u gjelluale dhe, dhe të kë ajeti kërë ka polimizu me mbretin elem të ra ilëllëdi hajgjë Ibrahimi a ki pati Djetarët, veç përsket, elem të ra, para mëndonë, kjo fuqia Kur'ani të allovët. Elem të ra ka studime të veçantë atek djetarët e muslimanëve, se ka shumë ajete, a e kipa, a e kipa, a e kipa. E kjo vjen për qudi, pra, a e kipa se smurët më kohën qështu, po njësë përmën qështu, sështë amam, abba ato përmënë qështu. E allohu gjellë u halëneve në qënë në skena shumë maherët, si Alem të ra, a jetë e po qëta Kjo është fëqia Kuranit Allahu Tebareke al. A da e thët Allah, idh Kuri tha popullit, bashk me babën e vet Më hadhihit temathil Qa janë shto idhih? Më hadhihit temathil Leti entum leha A kifun Qa ja, është punet që tyre Idhive, qa jini të junit gati Edhe jini të po izolim të to Adhurim Me përkushtim Kali u e gjed në e baena, leha a abidin Kur fërë argumenti? Babalar të kena gjithë qështu Kjo është raditë e atërë që ka s'kanë argumente Pse i të bëhë këta? Babgjyshe babë qështu akon Pse kështu? Baba e me dimaminu nuk i dhije U e gjed në e baena, babalar të kena gjithë E Ibrahimit këgja problemi kështë e dalë me këtë babalar Se aj kur ju bënd të provat të dheshin baba A ju shif dhe argumentet qarta duksh me si djel i me zdit A du dhe shim baba A du dhe baba me gjith e respekt Unë rrespektojima punë tem ma shumë se ju Pol nuk ka shky osë që që ishtoje baba Që ishtoje profa dhe argumenti Pas ta i tha Kale Lë kadi kuntum Entum wë abaukum Fi dhalelim mubin Tha ju bashk me babalart E kini hum udhën Ju bashk me babalart E kini hum rugën Kalu e gjitena bil haqki emën të minë lajibin tha e ki serios, a i të bëj gare e ki serios a i të bëj gare ka di, di shpegime të kësa i fjale një shpegime e se për një me i kanë thonë a për një me e ki a a i ti hi për një me kësa i loja a i të bëj gare dhe një komend tjetër kanë thonë le e më zbën a i gare e si kanë talë nja është isti zën nja i kanë thonë gjepden një i kanë thonë, seriosisht a për një me po dëme inë këtë mua betë që i mësë me adhuru këto e që po dëme na thonë a po i të po ajgare leje këtë mua betë që ju tha kale për rabë bukum tha po po, seriosisht e kam ju qishë du një mund, kuptom një unë e kam seriosisht kale për rabë bukum, rabë busse ma watë tha zot i jem edhe juve është zot i qijejve dhe i tokës Elledhi fatara hunne ve ene ala dhalikum min e shahidi. Zot i qia u dhe i tokës i cili ka kryu ato fatara është me kryu pa model para prakë. Me kryu diçka pa model para prakë. A i ka kryu dhe une përket dëshmoj. Dhe une përket dëshmoj. Nja prejdo bive, kalimë thikëtu, këtë këtë këtë këtë mundësi me i shkoqitë shpjegimet e dijetarëve, por mënymë shpejt. Ualla men e shahidin ka thon dijetar, kjo argumenton se Allahu ban prej njerëzve dëshmitar për Allahun. Apo disa njerëz thonë e vërteta nift pa njerëz. Një, e vërteta, e vërtet dihet, po e vërteta është e vërtet, ka argumentet e veta. Po Allahu çon njerëz që e bartin atë vërtet, shifën. U i thon çike, që kanë për dijetar për pejgamberi alay salatu selam, vetëm pas pa Abdullah ibn Selami ka thon e pas se kjo është pejgamber. Shahidin, unë dëshmoj për këta pasaj ka than vëtë allahi le eki i denne osna me kum ba'de en të uellu mudbirin tha vëllahi kam ju bo kur tha këtëre këtëre idhive tuaj pasi që ti të shloni ato djetarë kanë thanë këta nuk ja u ka thanë atënve pa i ka thanë vetë në vetë vetë i ka thanë tamam ku të largoni unë kam mesele, kam problem me këto që ka ju adhëroni. Fe gja lehum gjuthedhen, illa kebira, illa kebira lehum, e i boni cop-copa, gjuthedhen, gjethë, a është cop-cop me bodi qka. Përvesh matë madhit, illa kebira lehum. Dhe Allah u gjithëve ka than, illa kebira lehum. Dhe veshtë madhin, të atyndve. Pse të atyndve? Sa i sështë të madhin? Guri e kam po vetë ata me durët e tëre. Pra a nuk është i madhë realitetë, se shku gjohë e shguri. Mu paskonë zote kishë mbrojt vedë vetëm. Kebira lehum, i atyre ka qëni madhë, sa i sështë i madhë? Leallahum i lejihi, i ërgjiun, i jë akabon këtë formë, që tishtije me e pranud vërtetën, me gjuhët e veta. Ti këthejnë ata vedë vetës. Pas ta i tha, Kalu, men fa'le hadhe bi alihëtina, inna hule minat d e kushe bani këtë me Zotat e ton, me dëvërtejtë ajo është zullumë qarë. Djetarë të kanë thonë, si kur të kishim qenë, ta mamë me mene, me, me logikë, me qëndosh, me pas-pas logikën, pas muje, dherë që tu kishë përfundu debatin. Djetarë të kanë thonë, adosh me, me përfundu, po s'ka përfundu, pse s'kish pas nevoj kur ta të ashipështi Zotin të praptum, ti që e ki mendu, Zot, kur të ashipështë të prapt Ukrimovë, dashsash mo Zot. Mirpo logjika ka munguar ndaj Allahu Allah, që do të qau mun, yjehllun, njerëz pa ditur, pa logjik, s'përqujtojn, s'dinë me mendue. Tha kush na ju urzoj zotat? Vet vet fjalë diaktor dhë motnaqida bilepsiha, vet që kjo fjalë është kontradiktorë vetveti. Kush na ju urzoj zotat? Kurzohet Zoti vëllai. Nuk kurzohet Zoti. Mirpo niveli ka ra Shumë posht Tha ajo është zullum qar Zullum qar Kalu se miëna fete Dikush tha Ndukët se është një gjall Shka ne i ka shani her Ka mundësi me kontrolu Më se ka bëhaj Jedhë kuruhum ju kalu lehu Ibrahim është një Ibrahim një gjallosh I cili ne i ka përmen të zotat pak me nëveri Dhe ne i ka zbrit pozitën e këtëre Ta mor në ta më pytje Kër e ka nëmë pytje Kalu fatu be ala ayunin nas la alahum yashhadun fabarna ta paraqet njerze la alahum yashhadun sitjet ki çika ka boki ket krim atare paraqetve ne tashoje dënimi dietar kan than ibrahimi qe ta e pat per çollim paraqet me u kallzu jo vace ka mundsi dietar kan than me u kallzu veç paries ata thon shiko në edina se ke ke ke, ke çka tamam po më shalegoja se ki punë me neve. Po çka ka dashme boi Ibrahim alayhisalatu sallam, jo uspo duhesh me fjalmë juve. Krejt ne të vjen ka. Krejt e ta morrin vesh ke çka ka puna, që mos muni ju vetëm me mumën më, më, më kërcënuë e pastaj ata me mendushim keni fituar. Jo, ne të vjen kret. E ka synuë Ibrahim alayhisalatu sallam me dal para njerëzve. Qalu a anta fa'alta hadha bi alhatina ya ja Ibrahim. I thanë Paria i thamë, para kitë njërzve, o Ibrahim, a ti e kipo këta? Ti e kipo qëta me zotët e tonë? Kale belfejlehu kebiruhum, tha jo, unë se kënë bërë këtë. Unë e këtë nuk e kënë bërë. Vete dërë kanë thamë se lejohët një riu, me përdorë kësi shpreje, metaforike, allegorike, tërthorazi, duke dasht, khasmin, këndërshtarir, ata me sën ti polemizan, mi than, jo unë se këmba që qështu ka dalë rezultati vetë, këshirëti, mënoj e mirë. I ka than, jo unë se këmba qëta, fealëhu kebiru hun, që ki madhi që ka metë, e ka ba. Djetarë ka than, pse e ka lanë qështu? Ja ka thi kritë dvoglitë, ja ka lanë vishtë madhin, që atë matë madhin që e ka pasë. Po Ibrahimi këta kitë nuk e ka ba rasishtë, A lodhë, kër ka mëri të imadhe, u këpu të alash, jo, jo. Ta e kalon me qëllim. Djetëtorë kanë thëmë, e kalon me majin, ka imakin e menqurijës. Aj, ka imakin e menqurijës, e kalon. Ka thëmë, që, që ki imadhe ka, po pëse e kalon? Ashtë që ki ma imadhe, po. Ki po do këto mi zhduk. Ki po do këto mi zhduk. Po do mi largue. E që ka i dhe thaë? Thes eluhum i nkenu janë t'ikun Eta është vetë në këta Këtë madhin, vetë në që ka ndodhë Vetë në që ka ndodhë Kjo është përplasje, s'ka ma përplasje A të dhu gurin matë madhin Që të gublan matë madhin Dhe mëdhonë, që këtë të voglit Zotë maj voglë, që e matë madhin e kije Vete, që ka ka ndodhë Thes eluhum Pytë një ata, pytë që këtë madhin Ku ka me folaj, guri Që a thanë Fërraja u ila enfusim Filun me bisedu në mezveti Kanë orë dëshpegime Kanë orë dëshpegime Kanë filun me bisedu në mezveti E para janë këthije pak kanë logiku Po kësë folë Dikush ka thamë po Po që ka kanë mitu adhuru në Guri këna të me adhuru Me durët e tonë e këna ba Fërraja u ila enfusim Kanë filun me jaboni një test vëtë vetës Një, një provë Se kur ku në hitës këkshmi me Me argumente Kështë që në jaboni në përplasi për Pasta i thënë I thënë vëtë vetës Apo një një tjetërit Ju kështë zulum qarë Ka arë të një shpegime Kanë thënë zulum qarë të jaduruk të idhëj Një shpegim tjetër ka arë Prej djetarve të Të fësirit kanë thënë Ju i një zulum qarë se i kini lanë zotat vetë Dhe kja uka thije Vaj zotit që ka nevoj me mbrojt dikush nuk e zot Vaj zotit që li ka nevoj me të mbrojt dikush Nuk është Zotë, thëmë me nuk isu alaru usihim Pastaj ju këthin arrogantës Djetartë që a e kanë mendimin Dhe kjo është maja parafërta Si janë këthi pak, janë këthil pak Pastaj i ka morë papaj entuziasme dhe i nati Nuk isu Papaj janë këthin atë vjetërën I laru usihim Lëqad la alim të maha u la i antikun I ka thënë, kada kada Të jeti së këtës zdinë me folë Përse për në thë vete Ibrajimit së të kada është me dalë punë për setup, po ju them, masi e keni Zot vetë në çish e ka bogta. Masi është Zot e ka pa rastin, e ka e ka e ka vëzhgu, ka thënë mbiqërrës, veten e të kallzoje, si ti shkoni fort, pse më lami i fi këto. E kështu me radhë që kanë api shpjegimeve, që nën në kuptuat, që Ibrahim ia ka dashur më ia thon. Pastaj qale efta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum. Fa ainetu a'zruu diçka As dam si ju ban, as dobi Shkoj, as folki As di me kalzu që e kini ban As di ni me vet As dam, as dobi Përveç Allahu Gjellu Wa Ala Uff fillekum Uff për juve Pra dikujtë grithu Qka i du bokshtu Uff fillekum, stakon me bokta Shume liga, shikojn i argumentet Jo, mirë pa ata Walima ta'budun min dunillahi afala ta'qilun pse s'pakt s'pobordoni logjikën pse s'pakt s'pobordoni logjikën dhe arsyen se nuk është tamam kjo kjo mesaje the qaluharriquh kjo si babavat si babavat apo poplevat than te apo ne me tomë nashtim e menua a bashti të, të menuçi na kena vështit tash trunin por dorëma me lot trunin I genazit babadar që tu edhe u kri kjo mesele Harriku Leket mu abet kap në djegnë Kap në djegnë Wa në suru alihet e kum Dhe nimon i zotat e juve Subhanallah Nimon i zotat e juve In kuntum fa ilim Edhe shpejtoni ma shpejt Sa sa bo diqka Shpejtoni ma shpejt Sa sa shbo diqka Qulna janaru kuni barden Wa selamen Ala Ibrahima Vë eradu bihi kejden Fejë allahumul eksarin Tëtë Allahu gjellu ala E hedhen në zjarë Të cilin zjarë ka arë nga Abdullah ibn Abasi Dhe shumë rekomendatorre Se një mujtë dit I kanë mbledhë drujt Kanë mbledhë dru, dru, dru Dhe kanë kalë zjarën Në një vend të, të madhë Pastaj Kër e kanë Bo zjarën e madhë E kanë hedhë Ibrahimin Alejë salatu e selam atyë Mirë ba Allahu Gjellu Ala E ka ndryshu liqin e ti Ajë cilë e ka bo zjarën Me nëzhe E ban akëll E mundet me bo akëllin zjarë Sigur që pengamberi sallallahu aleyhisallam Ka të regu në hadithet e ti Dhe në shpjegimet e disa jetetve Se në gjëhenem është një lugin Prej akëllit Prej ftoftit Dënim me të ftoft Qatë shumë është të ftoft Dëno është aty Kjo është Allahu Gjellu Ala Ajë e ka bo që ta guri, e ban ujë si dojë, e shkrinë, dhe pas taj shkrimën e ban guri, i ndryshona, a i ka krijuë, te bareke o te ala, një mujdit kanë mbledhë, dru, dhe kanë hedhë Ibrahimin a.s. Thotë Abdullah ibn Abbas i, gjaale melekul, gja, melekul matari e kul, e me latësja kujdestare për shijun, ka fanë, Me ta u mëru fë ursilul mëtarë, ma shpejt të mvjene urdhi të shlejshion. Shkone, me la që e, kërë ka po Ibrahimin, besimtari madhë, ta ndihmoj ma shpejt, kur, së për ma jepa lovë urdhin, nuk e ka po që kan gjendja, i kanë të rishë u gjendja, qaj zjarë është bo akëllë. Dhe djetarë kanë thanë, dhe të asmetim kap të lajbë një abasi, le, le ulemje kull vë selame, Abdullahi ibn Jabasi ka thanë, si kur Allahu mështi thoshtë të zjarërit, bëhu i ftoftë dhe shpëtim, ish ngri, ish ngri prej të ftoftit mërenda zjarërit, prej fuqisët ftoftit, fe kene emruullahi esra, thot Abdullahi ibn Jabasi në përgjigjën të imelaxës, se Allahu ka qenjën ma i shpejtë, ka qenjën Allahu gjellu ala ma i shpejtë. Djetarë dë thojnë, Zjari nuk e ka djek Ibrahimin a lehi salatu e selam Vetëm një njësen qa, qa ka djek Ato lidhësët Qa e kanë prangos Prangat Qa e kanë prangos Ibrahimin a lehi salatu e selam Dhe qa do i ka djek Tjerat Thot Ibrahimi a lehi salatu e selam Në nëndisa transmitime Nga ebi hurera dhe Nga ikrime Dhe shumë prej Djetarve të sahabeve E kanë pyt Ibrahimin a lehi salatu e selam Kur janë qastë të, të tua Matë lezecmet kësaj bote Kër i knasht ma shumë ti? Ka thonë, felemma ulkitu fi narë, kur jam hedhë në zjarë. Ka thonë, kam dëshirua Allah me mlonë qëtus sa ma shumë, me mas gjatë. Në disa transmitime, ka ndejt pas dët ditë. Ata të menu se po djegët, e a i duke u knasht atje. E a ka ba Allah u kopsht, dhejtë se në disa transmitime, ka ardë se baba vetë, a zeri ka thonë, njëmër rabbu, rabbukeja Ibrahim, qëfar zotit mirë pas kër Ibrahim nziart kena xujt e ti ti do të u kënaq atje ando kjo është ngjarja me popullin babil popullin e Irakut ku Allahu gelewala e ka shpërblu Ibrahimin alayhi salatu vesselam pasi ç i debatoj dhe ja u ngriti argumentin dhe ja u ngriti provat se Zoti em është ai i cili meriton ata nuk patën gjevat tjetër vetse harriquhu wansuru alahatakum Kjo është sa i përket në gjarje së zjarit. Kallëm të në gjarja e debatit me mbrejti. Dhe në këtë qka e përmenda gjithashtu ka dhe mësimit të tjera 90%, 95% jë më shmohë për ta grumbulluar edhe për vazhdu me pejgamberë të tjerë, edhe pse Ibrahim i alay salatu selam do të jetë për pejgamberëve çka do të na zgjatë pa kohë nga se është premtime më të moja çka i njerëna te Ibrahim i alay salatu wa selam. Do të mundojmë të rrëmbullaksua polemikën me një mbret të Babilit, të Babilionit të Irakut, Nimrudit. Pasi ka dal prej zjarrit, ata menduan se tash që dol prej zjarrit atë mos i shkon mendja për këtë mesela. Ibrahimi vazhdojnë të njëtën mësejle Mi thirë në Allahu, këto idhë i zbajnë Këto janë batilë, këto janë të kota Allahu ndët me adhuru Këto janë kisë ponalet Edhe a ja që është selamin në mrudit Asë këto, asë unë të unët është Asë polimizo me muë Dhe e thiri në mrudit Ibrahimin a le i salatu e selam Për të polimizuë Dhe për të adhonë se që ka puna jote Të hedhëm zjarë Nëjthejve zotat Nëjcuk Kryen e cilë, tane, si pasatyrë, dhe Allahu gjellëvale ka shkoqit këtë muabet, e ka shkoqit këtë bisejtë, e para në tefsirë që ka arë, për këtë njëjarje, për këtë bisejtë me Sipraimi dhe në mrudit, Allahu ska, s'ka përmen në mrud, Allahu s'ka përmen në mrud, Allahu s'përmen në emrat, gjellële fi, fi ula, si duhu në emrat, Allahu shkoqit në njëjarje ka qit e brejte, mësime, udzime a shka thonë në mrudit për ka orë në shpikime se ka qenë në mrudit e para për i dobive është se ketë nxarje jehuda dhe kryshterët se kanë e kemi beshneve kjo është eksklusivisht nxarja Kur'anit andaj djetarë të dojnë se nuk është përmen në librat ka mundë që është përmen mirë pa ato e dini kanë, kanë, kanë dryshua shumë dhe kanë modifikua në librat e të tëre e allohë u gjellëvala Thodë Allahu të barëke vë të alë në surën e lë bakara, e lëm të ra ilë lëdhi, hajëgjë Ibrahim. Kalonë Allahu që të rëngjarje. A e kipa të ataj cili e debatante, polimizante Ibrahimin. Mi poveçke shpreja hajëgjë, hijëgjë, mu hajëgjë, gjithë orët e kanë, e kanë shtjelu pse Allah e ka përdohë që këtë shpreje se debatit në gjuhë në rabi i thojnë munadhara munadhara pra, e shikon një shpreje është pak ma e let apo i thojnë gjidel gjidel edhe ka shpreje të tjera të të janë matleta Allah nuk e ka përdohë kitë një shpreje ka përdohë një të tër haqë haqë apo haqë o është di shka kur tje banë me sikletë ku ku ka një përleshe, ku ku ti si e rahat. Do me dhe në lohu gjellohale në ilustronë qishë ka ndohë, tamam. Se nash tashkure lezojna, apo lezojna me komoditet, flat, me klim, komplet, edhe qka, qishë pas ka ndohë, subhanallah. Ajo kur ka ndohë, s'ka ndohë që është tu? E konë sikleti malë, e ka këtirë, mbrejti cili ka vra dhe ka prejë, për me vërtetu që jam zotë. Nuk ka ndohë, rasisht. E para pra, ojse, kjo ka qene sik jetarë ga ndonë, e dita është konteksti, i thonë si jekull e ajet, dhe egzistojnë libre të veçanta të djetarëve të muslimanve që i kanë studiu kontekstët e ajeteve. Por shembu, pse ajeti kursi në surën bakara? Pse ajeti a gjërimit në surën bakara? Pse ajetet e ibrahimit në prajetet të shumëta dhe kënë studiu para pas, që ka ardhë. Këtë kjo ka qëllim, Allah nuk e bja rasisht, se fatihaja është e paran liber, se ikë rabi smirab bikën ledhi, khalak ka zbrit e para e kalën të fundit, se që kur të përfundojsh, kur anin, ajtë këthen prapë, ledho, ha, pës fillimit. Djetarë shpikojnë, mundon me nëzirë urtësi, e djetarë ka dhënë, që kënë gjare, ku ka ardhë, Ka ardhë mas ajetit kursi, konkretisht mas ajetit kursi dhe mas ajetit la ikrahe viddin dhe mas ajetit Allahu e liju ledhina amelu. Në dhe kjo ka një dobi shumë të madhe. Shikon e djetarë, subhanallah, djetarët e musliman dhe Kur'anin e shikojnë në madhrim, shumë më madhrim. Besoni sa ata kur e shikojnë Kur'anin edhe zanore tja studiojnë ato janë të bindu se qëkjo zanore dhe Allah i s'ka ardhasisht nuk ka ardhasisht se nuk ka fjale dikujna nështë e ka shqiptu qështu pa nështë e ka dalë qështu palidhje s'ka mujtë me drejtu fjale në po? kërë folë në dalë një qënë lapsuza nuk, nuk dina me volë pagabime ama Allah u gjelluar nuk është trajtim nuk folë ashtuaj a i fejë kërë thoje Dje që kjo fejë ka Uav, wow, ka Djetarë kanë dhënë feja Taqib Uavi, ka ko Feja, minje er Uavi, hapsi dhe koz Ekstumeral Gjdo sen Tarë unë bullaksoj Nga së smunat tash mundal me studiusi akin Kontekstin Ajeti kursi La e krajfi din Allahu e liju Në dhina e menu Pastaj mbrejti Djetarë kanë dhënë Kjo argumenton se Ibrahimi Alehi salatu e selam E ka njoftë Allahun Mir. Sahijeti kurthsi është ajetja e Allahut. Asnjë fjalë aty çka është spërmetot kurqush veç Allahu. Allahu janis Allahu la ilaha illa hu, eden vun wa hu al-aliu al-azim, ajo është më i madhi, më i lartë, edhe çdo shkronjë aty është veç për Allahun. Pastaj la ikraha fi din, s'mojna dikujt me impono Allahu. Pse? Sa e vërteta nuk impono, si duash hajde. Apo e vërteta nuk impono, la ikraha fi din. Ka të bënin rrugën nga e gabuar, është e qartë e vërtetë për pavërtetës. S'ka nevojë dikujt më zot. Ki më i më zot. Pse më zot? Po si pranohet edhe më me shtim më zot nuk i pranohet. La ikrahibid din. Dhe dargon thon Ibrahim i ka dit këtë komplet çto. Pastaj Allahu thot, Allahu është mbrojtës i besimtarëve. Dhe Allah kur thot Allahu është mbrojtës i besimtarëve, më një herë bjen rastin e polemikës me Ibrahimin. Awli i thojnë mbrojtësit. Awli i thojnë ai ti çka të mbroj, çka dal, çka dal në krah, vilaya, ti kra. e pkrah. Edhe dorkan thonë, Allah e përmendi uilajën, mbrojtën, para se me edalë që më dalë se Ibrahim i polemizon me një mbret. Se vall, se kur dëshiron Allahu te bareke we teala, më mbrojt një njeri, edhe mak, edhe më dal qarshi kriminalit më të madh, kot e ko. Se Allah hu e li Allah hu i ka të lëmbrojtje Andë djetarë ka nështë të studiojmë kontekst Mëse ka arë që to Ka arë ajeti kërësi La i krahë e vidinë s'ka dhunë në fe Ka arë Allah hu i mbronë besimtarët Dhe i devionë jo besimtarët Dhe Elem të ra ila ledhi hajgjë Ibrahim A e ki pa i cilje ka polimizu e Ibrahimin Djetarë ka në dhe Ka arë ajeti elem të ra Dhe përmendo A e ki pa Këtë qka argumentan, se Korani nuk lezohet t'ishtë më ndonë ti. Kala e qëti, si roman. Jo, elem të ra, dhe ruje, ra e, jera, ruje është me pa mesit. është me pa mesit. E Allahu gjellëval e pëthet, elem të ra. A nuk e ki pa, nësë muna me pa. Absurd, dhjetarë kanë dhamë, kjo shprej është e vëtë qanë të Koranit, qysh në këthen në historik të vjetër. Sikur me e pa Pra allohë përkërkëm praj neve Mos e ledzonive është qështu E ledzova une Jo, ka dal Kjo është një jet i madh Një debat i madh Këthe unë historija tje Dhe hinë lëkurat tje Si dujsh me kuptu, shka pëndod Si mos dujsh me kuptu, ka loje A si dujsh me kuptu, ndalo Elem tëra Kur ti do me pa, di shka A është sikur me pa, si me dëgju Tape nga meri sallallahu aleyhi ve sellem në hadith Lejsel khabaru Këll muajene Nuk është lajmi Sikur muajene Sikur me pa mesi Kër të shofin mesi eh, Kër të shofin mesi kja mejti Në që ka po njërësit A me të nabirab bilalemin Këna mezu zotit të botrave Allahu dhët e l'an Tash ka mëru kohë Vëla të hina me nas Ka përfundu të gjda fat Pra Kër të shofin njërësit mesi Nëndrysh e është Po tash me lajme Me vesu është Ajo që ka neve Allah në teston E Allah në As po kthehesh pak më pa këtë ngjarje. Subhanallahu al-Jalali wal-Ali, alladhi haajjah, i cili e ka polemizuar Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Këtu ja ka përmend emrin e Ibrahimit, e sa ka përmend emrin e Nimrudit. Ai ka pasemë Nimrud. Po pa Allahu nuk e ka përmend emrin. Diator thon: Wa Adamul Dhikr. Dhe mos përmendja emrave. Në Kur'an, është veqëri e Kur'anit Apo njërzit, qëfar pejme Pa të hangëra dhej me lejë salatës salam Qëfar kuaj pa të përrej Soleimani A, kanë kësi Kurejshte të kohë ta Po, disa njërzit e ki pa, kanë më rakë me dit Ma shumë një ndereson, emri sa vetë i breti Qështë që e pa të emrin A i cili pa ndobë këtë ras Sa, Allahu Gjellivala ka përmendet E banort e kefit, apo Të surja e shpelës Gjellmoshet e shpelës, K që që kanë posë e mërinë, sa t'jelë moshe e në kanë, sa vite kanë, kanë fjetë. Allah u gjithë atë për munë nuk është problem mi ka ndun, i ka nduk të mesele. Mi kam të regjistru me, i di me di e në absolute. Po ju me shkejë banë dobi. Ju vastin dobi nuk ja u banë. Dobija është se ato kanë mflet shumë vite dhe janë zgjue, taze, të freskët, si me, me uzu njëri për i gjumit. Ma është dish, dish, shumë vite, 300 vite. Kjo është, nuk është e, me nënësi ti Abdullah, atu Shu Korështia, u shut, kurrë s'u shut. Andaj Allahu dhe detar kan than, Allahu nuk merret me emra. Çka duan ebrat? A Ibrahimi pse ka përmendën emrin, se është pejgamber, do të më ndjej, ka tha. Më than dikush, kanë ndjejk, në pejgamber. Çuçi ka emrin? Nuk e ja di na. Por kjo është bëj, është bëj autoritetin e pejgamberit. Ë nuk e di na kanë ndjejkna. Andaj Allahu që e ka përmend Ibrahimin, s'ia ka përmendë atë emrin, po. S'ka duhet emri atij. Krejësora këshisha ka bo, disa djetarë kanë thanë, nuk ja ka përmen emrin se vebërëm shumë të kejë që ka posë. Me këtë pun që aki ba të ti, nuk përmendet emri i jëtë. Andaj, mësë përmendja e emrave është veçori e Koranit, që duhet me najtërhejshë më mendjen që mos përmor me qoshet e moabeteve. Njëri ju duhet me fokusu e në kërjesorët, njëri ju duhet me fokusu. Aki ba disa njërës për ta kuptu që ka po duhet me thanë? Uhm a ka përmend Allahu cigaren Kur'an. Sheytuful. Allahu cigar, a ka përmend Allahu drogën Kur'an. A ka përmend Allahu veturën Kur'an. Po Allahu ka përmend kret. Ka thonbejë gjemeri sallam la darara wala dirar, s'ka mi bota don vetes. Allahu jo ka përmend edhe veturat, wal anam wal khayl wal bigala. Allahu ka përmend kuvoj. Lakon فيها jamal yukini yukini bukurin atkuaj kur hipnin kali e moni veten me të madh edhe nker gur hip dogo ti veta çik ki... apo e ma veten me të madh çe ku e ka përmend po nuk e ka përmend në vetur se allah nuk i interesojnë adresat ai mundet mi përmend po nuk na ban neve dobi allah na i përmend do bien na përmend do bien për shemb ta jap mjeku një ilaç mjeku çati beso na ti ti pije çata ti thu emrin çish e ka Pia që ta se që gëtë banë në dobi, mështë të interesoj e emri. Po që e ka emrin anallgin, që ka të banë dobi? Nuk të banë në emri dobi, dush me pia, dush me pia në kone dur, në, në, në rethanat e dura, e kështë merat. Andaj djetarë gandhan, kjo është tërheqe e ma dhe Kuranit, mështë të interesoj në emrat, që i kone e bretin. Tjetra, që ka mërmen djetarë, është preja haqë. Alem t'ra ilalladhi haad ja ibrahim. Dhe torkan thanë në Kur'an është një meselë, Kur'ani nuk lexohet si gjuhë arabe e thjeshtë. Pra librat kur i lexojnë ana, i lexojnë thjesht. Po nuk nuk i zgjat, nuk nuk ndalna me librat më zgjat. Po Kur'anin nuk e ka kët kët lejes. Kur'ani lexohet pak me musiklet. I thojnë shkencës e cila ta mundson me lexu Kur'anin te juid Të gjuit, ilmut të gjuit, libret të mdoja. Dhe kitë të gjuit ka, ka ndarje. Dhe kitë të gjuit i jep kuptim Kur'anit, që në gjuhë në shëriatit të shësa i shkenci i quët kiraet, ledzime. Kiraet, kini ndë gjuhë ndë ështëta, se Kur'anit nuk lezot me një formë, lezot shumë forma. Dhe këto janë kiraete. Këto kiraete janë vetë polemike e mufesirave. Kur ta, ta ndë gjuhë një njërë, mërre këtë dobi, rezimeja e... Mufesira dhe është Kur thuni dhe njerë Për që këta jetë kishë dikuptime di Dini se ka arsë është ledzu di ledzime është ledzu di ledzime E të zhvidi është forma se si e ndjerë në Kur'anin jashtë Elhamdulillahi Në patjetër është me i shtrëngu do Me i letu do Me i trasht do Me i hullu do Djetarë kanë thonë Në veç preja El-ledhi haqje Djetarë kanë thonë Këtu ka ard Uajji bulmetë Dhe fësir, ka ardhë se është obligim zëgatja. Po shemë, kur të lezojnë na këtë ajetë, hafizat e dinë, se kur të mënijet e ajeti, el-le-di ha-dje, së mundët. Nuk mund me lezu kështu, po du të me lezu, el-le-di ha-dje, Ibrahim. Pse valë? Se kjo ajet është një ajetë. A më këtu, si kleti madhe, këtu. Si kleti madhe, Ibrahim. I që kam i thonë tash? që kam i thonë, dhe djetarë kanë thonë, kur dysh para qeveritarëve dhe para përëndorëve, së tjep shumë apsirë me forë, sajt që i të për jashmi njëherë. Thuja shpejtë shpejtë që a kimi a thonë, me fjallë, për mbledhëse, nëse munësh me rëzue, me argumentë, rëzojë, nëse jo, nuk ka shumë, shumë me to me, Andaj, Ibrahimi ka posë cikletë, edhe aj ka posë cikletë, edhe aj ka posë cikletë, pëse ka posë cikletë, shakë kudullë tash që sa vite kur kush nuk nda në nxjelle problem Dolki, det organ thon vetme di, vet zgjatja është cikleti i ngjarjes aladhi haj Ibrahim. Pastaj kanë vërmend dietarët se Allahu te bareke ve teala e ka përmend pse i ka dal problem ti mbretit me Ibrahimin alay salatu wassalam. Ibrahim alay salatu wassalam e ka pas bashortën e tij, e ka pas familjen e tij Ibrahimi alei salaatu selam, praç i but, a kanë çik kulkuit ndodhën nuk i ka dal. I çi çi çi çi. Ne dor kan thon lëmje shtum kat, kush ka ofenduar, s'ka dal dhuaj e tij, përmenda, s'ka ofenduar kur. Dhe kur e kanë përmend disa dietar në librat e tyra edhe në transmetimet e tyra, sepse Allahu e ka bë hu halil mik dvetin Ibrahimin, prej këtë belave nuk i kanë zgjedh se ç'kjo është ajo që Allahu e ka zgjedh. Po e kanë zgjedhni tjetër. E kanë qëtë Ibrahimin e budhifen, baba i misafirve, s'ka lanë, darkë dhe drejkë pa hangërë, vetëm se e kathirë di kanë. Hajde, hajna bashkë. Ke nuk është e lejtë. Ke nuk është e lejtë. Ndë njëherë ne eve na vjenë dë një, një misafirë në cikletavë. Që e do ata, e respekton ata. Para më do, e ki vla, ki mike, dë njëherë mund më të cikletavë. Pëse njëri, ki që e me pushu ndë është ta ikoni raskapitë para me në çdo darkë veç çdo drektim i thon dikujt na, hajde hajna bashk. Ni herës me anë gruat, nuk quajsh, nuk quajsh lehtë. Ti mundosh tash ti si të ori me thon, po mirë, alhamdulillah, që ka naqon çaj njëri mirë. Po ti me vird dikan çdo darkë darkë ve drek shumë është vështirë. Andaj Allah e ka zgjidhur për këta. Si ka dhënë lutë dhe kërkuina. E çka i dha dul punë me kët mbret. Pse e thiri? Pse e thiri në pyetje, në konë, në kon në llogari. Dietor kanë dhënë nuk e thiri për diska tjetër për vetë se ja kishtë e prishë rahatin në të pretenduarit e ti se jam zot djetarë kanë thonë në kone ti në kone në mrudit kanë u ja abudu në alija mutën e wia mutën aqida shikone, e këto është një urci tjetër në kone ti kanë adhuru shumë zota jo nja, kanë adhuru shumë Dhe janë konë kontradiktorë, dhe janë konë shumë loje, dikush hije, dikush idhuj, dikush, dikush e ka ndresht me dorën e vetë, shumë shumë shumë loje, dikush mbrejtim, po pëse kitë kjo ndryshushmëri si ka po problemat ti? Por shembu, pëse se ka morë ataj që ka adhuru hanën, ka thënë hecë këtu, pëse ti jetë të adhuru hanën, pëse se më adhuru në muën? Ati që ka adhuru dillim e thënë hecë këtu, pëse ti nuk për po më adhuru në mu për adhuru dillim? atë që të zë i të më qitë problem. Pësa ataj cilë e ka adhuru a fërdite dhe venuse dhe siriusin, apo e ka adhuru e idhuj tjerë, jashtan e mrudit, pëse si ka adhuru e adhuru e dikant që ka nuk është, nuk jam une. Sa i ka adhuru e, une, une të të më adhuru e. Pëse, djetarë, ka së të dhjua? Kanë dhëmë, pëse adhurimi tjelit, adhurimi hanës, adhurimi, pështë ka do koftë, si apri shtë të renin. Si apri shtë të renin, p Se batili ndihmojët njëri me tjetërin. E kota ndihmojët njëri me tjetërin. Pra, komunizmi ndihmojët njëri me tjetërin. Feudalizmi ndihmojët njëri me tjetërin. Kapitalizmi ndihmojët njëri me tjetërin. Pra, ato nuk shofim probleme njëri me tjetërin. Munën, pra, munët komunisti. Sot akon komunist, ne e tërqohet saba dhët, për i sot jam demokrat. A u ma probleme në diska? Kur gjo, jo të mamë. Endron librezëm. Shka problem, ato i këndrur i blezat Sot e hanën i sërdilën, shka problem Më ki Ibrahim i të shka tjetër është të tholë Ki Allahun E Allahun së mund është të edhe me Allahun e me dika tjetër Gjelle Gjellalu I madh është Allahun Ma qadrullahi haqqa qadri Ata nuk jadin madhrim Qadrin Allahun gjellu wale Andaj djetarët kër e kanë, kanë të spiku kanë thamë A dhurimi lojlojshëm në kohën e ti Të shumë a dhurimeve të diru të anës, të diri qka, s'ka qenë problem, pëse? Se ti masi ja të adhuru, diru, se nëm qëtë problem muhe. E këfuni-funi të adhuru një batil, edhe unë jam batil, ketë batil, shkojmë batil. A ma vjen Ibrahimi dhe thëtë, e ledhi fatara se ma wat, a i si di ka kryuqijet, a i ketë këto i logarit batil, e këto problemat. Andhe e ka thirë, haqë këto. Me, me, me diskutue, andhe i djetartë kanë thanë se, nga kjo këmtoja një mesej dhe shumë të madhe Se e vërteta është e vetme, po shumë e fuqishme. E vërteta është e vetme, ama shumë e fuqishme. Dhe e vërteta si e vetme ju shkakton probleme shumë të pavërtetave. Ande ka thënë Allahu subhanehu ve teala, em yaquluna nahnu jami'un muntasir. Ato mos po thoin se na janë shumë dhe kena mundi huaj Se ju hëzemu lë gjemë u Wa ju wellu në dubur Ka dhenë Allahu gjellu ala Ani, në të menojnë se janë shumë Se ju wellu në dubur Kanë më jakëti shpinën vedetës Kanë më shpartalue Pse valë Nuk qëndrona ja Ska ku menetë Nuk ka ku menetë Andaj feja Allahu gjellu ala Ka ku menetë Kurri? Mbi argumentët e pa diskutushme dietator gjithashtu ka nxjerr dobi të tjera edhe me këta e përfundojnë edhe pse ka shumë dobi dhe shumë mosime të cilat i kanë përmendur dietatorë dhe kanë mstërmbush librat e tyre veçanërisht me kët pejgamber me të vërtet Ibrahimi alayhi salatu sallam sikur njeriu ta studioje kërret çka është atë dietart por Ibrahimit shpjegimet e ajeteve shpjegimet e haditheve aja shef dhe nuk e diskuton se Ibrahimi është më i madh. S'ka, nuk ka, përveç njëhomit. Ka thënë ibn Qayyim el-Jauziye, nuk ka më të madh se Ibrahimi përveç një. Ai është zotri, Seyyidul Anbiya, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Përveç atij po. Mirë, po të tjerët, kreet janë pas Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Je dorë të gambarme edhe një, bani sabër me këta e përdofundoj ndërsa na do të vazhdoj ala këtë këtë serial me Ibrahimin. Se Ibrahimi është i madh. Te Allahu është i madh edhe të na do të mu kanë i madh, sa ajo që është Allahu e madhe, edhe të na do të më çein e madhe. Dhe jo rastisht është zgjedh ky pejgamber i ndershëm, alayhi salatu wassalam, dhe dergën dhan sebepi, shkaku pse ky mbret u rebelu kundër Allahut. Dhe Allah. dietar kanë përmend se lamm ya dai fi al-ard kur kushm sipërfaqen e tokës s'ka pretenduar rububie illa hapa për ashteti rububia çka do të them shikone adhurimet me adhurimi kanë këta për veçallahu me bër tako shumë njerëz që sa adhurojn mirë po më thon dikush se un jam zot krijoj nga hiçja në diçka kjo s'kan doll kjo nuk ka ndodhur kur e tenemrudi ka ndodhur të çiki ka ndodhur e pse ka mriket që ka shumë më e thon kët laf më th më thon Shikone, prendarit e mdoja, qeverit e mdoja, zullum qartë e mdoj, qka zbajnë, vrausin, presin, masakrojnë? Mirë po prapë se prapë e dinë se mbi qilë, ati është një zot i madhë, që e menajan këtë kët univers. Mirë po prapë e qka tha? E ne uhi ve umitë, unë japjetë dhe marjetë, e bëj njerën me vdekë, japjetë, subhanë Allah, këtë e dinë se kësë munë është me dhanë jetë ti. Qishka e ka thënë jetë të? Ka dhënë Allahu Gjellana ka të regu në një ajet të shkurt, ku a problemi. En a tahullahu l'mulk. Mu khtasaran, mu vid. Allahu full shkurt. Problemi që ti, që i ka dal problem me Zotin, andë e ka dhënë, haqë, fi rabbi, e ka polemizua, e ka polemizua Ibrahimin, jo për pare, jo për gra, jo për kushra, për, për pushtet, s'ka pas të nevoj për pushtet, fi rabbi, për Zotin, e pse? Sepse en atahu Allahul mulk Se Allahu ja ka dhan Mulkin Pushtetin Mbana mend Njeri ju i rebelohet Allahut Qat sa i ka dhan Allahu Ka dhani ibn Qajim el Gjozije Njoni predjetarëve të muslimanve Inna l'adhab Je ti min gjinsin naim Subhara Allah Dënimi Tërtura Ajo pasoja e mohimit dhe xhonajit të robit vjen nga lloji i nimetit. Nga lloji i nimetit. Fillimisht, kjo është rebelu ndaj Allahut se ka harru kush ka e, jacek, nacek, ka kalu, e, e, e ka dhënë. E Allahu po ja cek, neve tash po na cek. Sa i ka kaluar, e ka kryer vetë, ka thënë ja na mu bisal musir dhe zber fundi me këtë që është mirë pa Allahu i thotë, a, a doni miu kazu që ka pas problemi, çu mos ta keni ju. Mulk, se Allahu i ka dhënë pushtet Aja ka harru që këtë prejen Allah e ka hek Ve që ka po mulk Allah o thëtë Unë ja këmë dhënë Pa i ka harruë E djetarë thënë Kër Allahu njerët i e pushtet Aja e haronë Allahu njëllë wa ala Ka tënë Allahu njëllë wa ala në surën el Al alak Në surën e par Si kër Allahu në banë isharajt Pëse për e zbriti këtë Kur'anë Inel insenel e jetë të gha Med vërtet njëri ju e tëpron E tëpron, di me tëpru, ko që di me tëpru? Pse val? Enra e hu stëgne Se eshe vetën të pavarur Në momentin që ka eshe njerit vetën të pavarur Atar di e se ka me tëpruhe E kjo e ka kishtë tëpru për që këtë meselë Para me ndone Qëfar mulki Në tefsir ka ardhë Se i ka posë kitë mjetët e jetës ndorën e ti Këtë mjetët dhe jetës i ka posë dorëm në ti. Kujtë ka da është ja ka ndalë mjetët e furnizimit. Ushqimin, pijën, që kanë qenë mjetët e jetëses elementare. Ta sa i kohë, si të ka da është ja u ka ndalë. E Allah u gjellëvala, edhe këta të shpegojt e i mënkajimi, ku ka thamë, azapi vjen në lojnë e dënimit. Azapi vjen në lojnë e nimetit. Me qatë nimet kam e dënu Allah? Ebu Gjehlin e dënojë Allahu Gjellu Ala me pretendimin e ti Djetarë kanë thënë Semma nefsehu e semma lë qawmu Ebu lë hakem Baba i dijes Ebu Gjehli, Baba i dijes Për nga me se më thënë Ebu Gjehl, Baba i njerantës E barë Umej e ibnë khalef Umej e ibnë khalef I tëllë e tërturante Bilalin, miskin Shkish puqin njeri Tha, le ektulen me Muhammeden biedi Tha ka me vra Muhammedin me që këtë dorën të ime Dhe ja kalzun për nga meri sallallahu aleyhi sallam Këta po e kalzaj për të shembuli Se djetarët kam përru rastet shumë ta Se dëni mi vjen min gjin si nirme Min gjin si naim Prej lojit që pra, të ka dhon Për allahu ka me dënu me qatë që të ka dhon Për qka, për me të ka dhu se si mës të falenderosh Me qatë ta, me qatë ta Unë e baj, që është to që ti dë Dhe të përmendu që që ka dënu Allahu këtë mbret Ebu Gjehlin e ka qëtë për nga me së nam Baba i njëranë, sësa ja, e kështë qëtë vetën Baba i diturijës Ume i ebnë khalëf, dhe kam evra për nga me rinë Për nga me rinë e vrajti ata Tha jo, Allah, unë e kam evra E vrajti Firauni, thëjke Vahadhi i në hari Të gjirimin tëhti Olu njërës Lene mu, së nëve i salam Vune i kam mjetët e jetës Mjetët e Unë kam uj, unë furnizoj Një darë kanë dhanë, u krenaj keme nilin A i nilin sa i veti Pa i kujtëke sa i veti, se ja ka dhanë E ka rru, ka kujtuce, me kalimin e kohës Ashte jemi e ka Allahu që shetënoj, që dënoj, Fir'aunin Që që dënoj Gharik U fundos Ti, po mi kërstën Në ropë të mi, se si u jep uj Që nështashon pëtë qes uj Pëtë qes në uj, pëtë qes në Mojave, atë mas i kanë uji Joti. Si të mënos sa uji Joti, tash gjarë veten. Ja ja, ja. amantu bi ilahi alladhi amana lahu banu israel. I besohet te Zoti që i ka benu banu israel. Edhe këtë më radh. Edhe kta çu që danoi Allahu xhellahu wala, edhe pse natë në këtë gjare që ne e vazhduala, se polemika e Ibrahimit alayhis salam është më xhigante, ja, ibn qayyim al-juziyja ka thënë, kush mediton në polemikat e Ibrahimit dhe i merr si shembull ato për me thirr në islam lem ju hëzem kap së mu në të dikush me fitu ma në men së ta së një fiton kërkush ama më argument ama dhutë më studiu se gjithë sëmire në qajtora as kafe dhutë me me ull në libra dhe me studiu dhe me dëgju mirë në gjërata dhe dherëse të cilat përfitojnë nga këto polemika në mërudin qëshe dënoj Allahu gjellu ala me një miz me një miz a i tha Ibrahimit Do ta shohmit polemikën më më detajisht çuçi ka thënë unë ngjallunë, unë unë jap jetë, unë marr jetë. Mirë, po Allahu e danoi me me çat lloj pretendimi. Apo ti jap jetë dhe marr jetë. Çe më të voglin se mizën, ku ka më të vogël ovlla, mizën. Siç që, që kjo mizë është një krije e vogël. Ti jap jetë dhe marr jetë. Tamam. Unë kam e tashlu nd hund një miz, bojrum largojë. Ja kështë të lëshu, Allahu Gjellewala, disa mizën në hundën e ti, deri sa djetarët kanë thanë, im shënë të vetë vetës nga sikleti, asë një hek të mizat. Kjo është Allahu Gjellewala. E ne uhi e umit, ti njadë dhe vdekë, bojrëm, thuj u mizave, largonu për këto. E ka mitë vetën me, vet, me dorën e vetë, se ti gjalë, ti jep jelë, ti merë. Andaj, kjo është e që ka përmendë Allahu Gjillewala Dhe që është e në Ibrahimit Alehi Salatu e Selam Në ligjeratën e arshme Vajzdojna edhe me disa pika Shumë të rëndësishme Se qaj ka thonë Ibrahimi Alehi Salatu e Selam Dhe ka lojmë në ndërtimin e qabës Në emigrimin E Ibrahimit a lehi salatu e selam Nga ki popull Nga se filloj musikletav Nga gjashum atmosfera Kaloj në meke Duk e shëtit në përtokën Allahu Gjelluala Dhe da shofim se si Allahu Gjelluala E ka bo Ibrahimin Ndërtuës Të adhurimit Matë të mandë Shka egziston Ajo është qabja Zemrët tona janë ka qabja Kjo gjami është ka qabja Falmi ka qabja Gjitë shka është e litë me qabën Mirë për qabja është vepër ibrahimit alehi salatu wassalam elucim allahun jelle jalaluhu ce allahut tebaraka ve taala te jetiknosu madha ce kemi than elucim allahun jelle wala ce allahut tebaraka ve taala ku kemi gabua uspremeyet te shejtanit elucim allahun jelle wala ce allahut tebaraka ve taala ne shtamdiene begatshme elucim allahun jelle wala ce allahut tebaraka ve taala qe to ditta jarimi ce kemi kalu allahut i pranon elucim allahun jelle wala ce allahut ne yap sabr te yap durim ne vazhdimin adhurimeve elucim allahun jelle wala ce allahut tebaraka تعالى المسلمون كودا تشيان الله تندهم يتيما المسلمون و الله تين بولان نبوي تاركا مرت الله جل وعلا تفرنزان الله تبارك وتعالى مسلمون كودا تشيان رحمته نتيدي مفشين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين